23. fejezet Június közepe volt, és Kéti éppen kilépett volna az étteremből egy kemény esti műszak után, amikor a kiárat közelében ismerős arcot pillantott meg. – Ha-ho! – integetett oda Joe a lámpaoszlop mellől, amelyhez a barátnője kikötötte a bicikliét. – Hát te mit keresel itt? – kérdezte Kéti, majd átölelte a barátnőjét. Addig soha nem futott össze a városban jóval, és most valahogy furcsának érezte, hogy nem a megszokott környezetben látja. Hozzád jöttem, merre jártál idegen? Ezt én is kérdezhetném tőled. Annyira azért nem voltam messze, hogy ne tudjam, kivel jársz pár hete, kacsintott rá Joe, de soha nem voltam az a típus, aki ráakaszkodik a barátnőjére. Gondoltam, most szükségetek van rá, hogy kettesben legyetek. Kéti akarata ellenére elpirult. Honnan tudtad, hogy itt vagyok? Hm, sehonnan, de a házban nem égett a villany, úgyhogy tettem egy próbát itt. Joe vállat vont és hátra az ujjával a válla fölött. Van most valami dolgod? Nem iszunk egyet, mielőtt hazamegyünk? Miután látta, hogy Kéti habozik, még hozzátette. Tudom, hogy késő van, de csak egy kör lesz, megígérem. Aztán hagylak aludni. Egy kör, hagyta rá Kéti. Pár perc múlva beléptek a helyi kocsmába. A sötét fatáblás burkolaton nem kevés karcolást ejtettek az évtizedek, a bárpult mögött hosszú tükör lógott. Aznap este gyér volt a forgalom, csak néhány asztalnál ültek vendégek. Kéti és Joe a hátsó sarokasztalnál foglalt helyet. Mivel nem úgy nézett ki, mintha pincér járna ki az asztalokhoz, Kéti a bárpultnál rendelt két pohár bort. Kösz, legközelebb én fizetek. Azzal jó hátra dőlt. Szóval te is Alex? Tényleg erről akarsz beszélgetni velem? Vonta kérdőre Kéti. Hát, mivel a saját szerelmi életem romokban hever, kénytelen vagyok a tiédet élni. És úgy tűnik, nem is járok vele rosszul. Hányszor is járt nálad Alex a múlt héten? Kétszer? Háromszor? És az előtti héten is, ugye? – Igazság szerint még többször, – gondolta Katie. – Úgy valahogy, – felelte. Joe a boros pohara szárát csavargatta. – Ó, mi az, hogy ó… Még szerencsé hogy több eszem van annál, hogy ilyesmiket gondoljak, mert különben azt hinném, kezd komolyra fordulni a dolog. Joe sokat sejtetően fölvonta a szemöldökét. Még csak ismerkedünk egymással, mondta tétován Kéti, aki nem igazán tudta, mire akar kiukadni kérdéseivel Joe. Minden kapcsolat így kezdődik. Te tetszel neki, ő tetszik neked, minden indultok. Ezért jöttél el egészen idáig, kérdezte Kéti, szándéka szerint nem túlságosan elgyötört hangon. Hogy megtudj minden apró részletet? Mindegyikre nem vagyok kíváncsi. Csak a szafosakra? Kéti elhúzta a száját. Mi lenne, ha inkább a te szerelmi életedről dumálnánk? Miért? Kedvet támadt egy kis depresszióra? Mikor randisztál utoljára? Mármint jó randira gondolsz, vagy bármilyen randira? Jó randira. Jó habozott. Meg kell mondjam neked, hogy testvérek között is évek teltek el azóta. És mi a baj? Jó beledugta az ujja hegyét a borába, majd körbehúzta a pohár peremén. Az üveg jellegzetes hangot adott, ahogy dörzsölte. Végül fölnézett. Nem könnyű rendes pasit találni, jelentette ki szomorkásan. Nem mindenki olyan szerencsés, mint te. Kéti nem igazán tudta, mit mondjon erre, ezért inkább megérintette gyó kezét. Mi a helyzet? kérdezte Szelit hangon. Igazából miért akartál beszélni velem? körül körülnézett az üres kocsmában, mintha onnan akarna ihletet meríteni. Előfordult már veled, hogy hátra és azon töprengtél, hogy mit jelent ez az egész? Hogy csak annyi a világ, amennyit látunk belőle, vagy rejtőzik valahol egy nálunk nagyobb erő? Vagy esetleg eszedbe jutott már, hogy te nem erre vagy teremtve? Hogy neked ennél több jár? Azt hiszem, ezen mindenki gondolkodik. – Felelte Kéti, és a kíváncsisága nőttön nőtt. Kislánykoromban elhitettem magammal, hogy én hercegnő vagyok. Mármint jó hercegnő, aki mindig jót cselekszik, és hatalmában áll jobbá tenni az emberek életét, hogy boldogan éljenek, még meg nem halnak. Kéti bólintott. Emlékezett rá, hogy ilyesmiről álmodozott ő is. De még mindig nem tudta, mire akar kiukadni Dzsók, Úgyhogy hallgatott. Azt hiszem, ezért csinálom most azt, amit csinálok. Eleinte csak segíteni akartam. Olyan emberekkel találkoztam, akiket az apjuk, anyjuk, gyerekük, barátjuk halála miatt veszteségérzett gyötört, és szinte túlcsordult a szívem a részvétől. Igyekeztem megtenni minden tőlem telhetőt, hogy segítsek rajtuk. De idővel rájöttem, hogy a lehetőségeim végesek. Rájöttem, hogy a gyászolóknak, Akarniuk kell tovább lépni, az első lépés a motiváció szikrája, belülről kell, hogy jöjjön. És ha ez megvan, akkor kinyílik a váratlan dolgok birodalmának kapuja. Kéti mély lélegzetet vett. Hiába próbálta kihámozni a csapongó monológ értelmét. Nem tudom, mit próbálsz elmondani nekem, vallotta be. Joe a borát lötyögtette, és a pohárban képződött pici örvényt vizsgálgatta. Nagyon komoly lett a hangja. Rólad is Alexről beszélek. Kéti nem tudta leplezni, hogy mennyire meglepődött. Rólam is Alexről. Igen, bólintott jó. Elmondta neked, hogy meghalt a felesége, igaz? És beszélt arról is, hogy milyen nehezen tette túl magát ezen ő is, meg a gyerekek is? Kéti a barátnőjére merett, és egy csapásra kellemetlenül érezte magát. I – Igen? – kezdte. – Akkor vigyázz rájuk – mondta roppant komolyan Joe – mindegyikükre. Ne törd össze a szívüket. A rájuk telepedett kínos csöndben Kéti azon kapta magát, hogy fölidézi az Alexről folytatott legelső beszélgetésüket. – Ti találkozgattatok valamikor? – kérdezte akkor Joe-tól. Igen, de talán nem úgy, ahogy te gondolod – felelte Joe – és egy valamit tisztázzunk. Ez már régen történt, és mindenki túllépett rajta. Akkor arra gondolt, hogy Jó és Alex valamikor együtt jártak. Most viszont... Megdöbbentette, hogy milyen fekvő a megoldás. A terapeuta, akit Alex említett, aki a Carly halála utáni időszakban kezelte a gyerekeket, és tanácsokat adott neki, ez a terapeuta nyilván Jó volt. Kéti kiegyenesedett ültében. Dolgoztál a legszel és a gyerekekkel, igaz? Mármint karli halála után. Erre inkább nem válaszolnék, mondta higgadtan, kimérten Gyú. Pontosan úgy beszélt, mint egy terapeuta. De azt elmondhatom, hogy ők hárman sokat jelentenek nekem. És ha nem gondolod komolyan, hogy lehet közös jövőtök, akkor azt hiszem, most kéne véget vetned a dolognak, amíg nem késő. Kéti érezte, hogy fülig vörösödik. Nem érezte helyén valónak, mondhatni önhitt, arrogáns dolognak találta, hogy Jó így beszél bele. Nem igazán hiszem, hogy ez rád tartozna, mondta feszülten. Joe kelletlen bólintással ismerte el, hogy ebben van valami. Igazad van, valóban nem rám tartozik, és most egy nagyon fontos határt hágok át. De tényleg úgy gondolom, hogy épp elégba érte őket már eddig is. Az hiányzik neki a legkevésbé, hogy kötődjenek valakihez, aki nem szándékozik szósportban maradni. Lehet, hogy túlaggódom a dolgot, de a múlt soha nem múlik el igazán, és előfordulhat, hogy úgy döntesz, elmész a városból, a szomorúságot hagysz magad után. Kéti szó sem jutott. Váratlanul érte ez a beszélgetés, és rettentően kínos volt számára. Határozottan fölkavarták gyó szavai. A barátnője, ha érzékelte is, hogy kétitez feszélyezi, továbbütötte a vasat. A szerelem nem ér semmit, ha nem vagy hajlandó elkötelezni magad, mondta. Nem csak arra kell gondolnod, hogy mit akarsz te, hanem arra is, hogy mit akar ő, és nem csak most, hanem a jövőben is. Joe barna szemerezzen istelenül mered ketire. Készen állsz arra, hogy Alex felesége is a gyerekei anyja légy, mert ő ezt akarja. Talán nem most azonnal, de idővel mindenképpen. És ha te nem akarsz elköteleződni, ha csak játszol az érzéseivel, meg a gyerekek érzéseivel, akkor nem te hiányzol az életéből. Mielőtt Kéti bármit is mondhatott volna, Joe fölállt az asztaltól és folytatta. Lehet, hogy nem kellett volna elmondanom neked mindezt, és lehet, hogy nem leszünk többé barátnők, de rosszul érezném magam, ha nem beszélnék erről nyíltan. Azt már a kezdet-kezdetén megmondtam neked, hogy Alex jó ember, sőt, párját ritkítóan jó ember. Nagyon tud szeretni, és soha nem apad el a szeretete. Hagyott egy kis időt, hogy Kéti megemészsze a szavait, majd hirtelen lágyabb, szelidebb kifejezésült ki az arcára. Azt hiszem, te is ugyanilyen vagy, de emlékeztetni akarlak rá, hogy ha tényleg szereted Alexet, akkor készen kell állnod arra is, hogy elkötelezd magad mellette. Bármit is hozzon a jövő, és bármennyire félsz. Azzal a sarkon fordult és kiment a kocsmából. Faképnél hagyta Kétit, aki döbben csendben ült az asztalnál. Aztán ő is fölállt, és csak ekkor vette észre, hogy Joe egy kortyot sem ivott a borából.